Du lytter til Radio 24 7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det endnu en gang blevet mand, klokken er 13.05, og her står vi klar til endnu en omgang. Q&A, Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Mit navn er Henrik Kvartrup, og ved min side befinder sig som altid medvært Mikkel Andersen, og Mikkel, hvad kan lytterne glæde sig til i dag? De kan ikke mindst glæde sig til en udsendelse, der står i fake news Tegn. for vi spørger nemlig, var der overhovedet kød på to af de sager, der fyldt allermest i den forgangne uge? Det var den med de kønsneutrale lyskryds, og den med vilde og gymnasieelever, der angiveligt bombarderede en sagsløs minister med en regn af mønter. Ja, for i sagen om de kønsneutrale lyskryds, så var det jo især det radikale medlem af borgerrepræsentationen, Christoffer Røhl, der kom i vælten latterliggørelsen, væltede ind over ham. Men gik sagen ikke bare fuldstændig ud af proportion, og vi taler med Christoffer Røl, der mildtalt ikke er imponeret over medierne i den her sag. Og så rejser vi også spørgsmålet, hvad har teenagernes social media-stjerne Julia Sofia til fælles med Morten Østergaard? Ja, i hvert fald har de det til fælles, at Julia Sofia på Instagram markedsfører den radikale leder. Det er næppe noget, som Julia Sofia gør gratis. Lige så lidt som det er vel er gratis, når Anna Briang, en anden somies-stjerne, promoverer Mette Frederiksens kat. Så vi kigger på et helt nyt redskab i partiernes kamp om de unge vælgere. Endelig kommer vi ikke udenom. Endnu en gang og taler om en af vores værtskolleger her på radioen, nemlig Claus Rigskær Pedersen. Radio 24 s direktør Jørgen Ramskov har hidtil forsvaret værtskabet med, at Rigskær ikke bruger sin udsendelse til at propagandere for sit partis synspunkter. Men holder det nu også vand? Vi spørger Ramskov til sidst i udsendelsen. Du lytter til Radio 24 /7. Torsdag var undervisningsminister Marette Risager samt præst og debatør Katrine Lillør på besøg på Ørsted Gymnasium på Amager, hvor de skulle diskutere demokratisk dannelse. Men fordi ministeren følte sig utryg ved elevernes reaktion, så blev besøget afbrudt. Og Jacob Nielsen, chefredaktør for Altinget, årsagen til, at ministeren følte sig utryg, det har I skrevet om på Altinget. Fordi jeg står her med en artikel, der oprindeligt udkom fredag morgen, hvor overskriften lyder citat ris afbrød gymnasiebesøg elever kastede mønt og råbte luder. Og når og siger oprindeligt udkom så er det fordi at lige præcis den overskrift jeg læser op her med med mønt i ental det er jo ikke den oprindelige artikel fordi der stod der mynter. Ja det er rigtigt. Hvad er årsagen til at i går ind og ændrer det? Ja den ændrer vi fordi at, øh, at de to kilder som øh, de to kilder som vi har i historien de udtaler sig øh, på en måde i andre medier, hvor at, øh, at de i hvert fald en af dem skaber usikkerhed om, om de har set en mønt blive kastet eller flere, og så ændrer vi det til mønt. Og jeg vil egentlig godt sige, bare til at starte med, at hvis der er én ting, som jeg godt ville have gjort anderledes i det her forløb i forhold til den historie, vi har, så er det lige præcis overskriften. For jeg synes, øh, vi begår en fejl med den overskrift. Udtale, altså i Nå, ja, ikke så meget om det er mønt eller mynter, men mest det med, at vi skriver det som om... At, øh, at vi tager ejerskab til beslutningen at hun afbrød det fordi der blev kastet mønter og råbt og det rigtige havde været den overskrift at skrive elever beskyldes for at have kastet mønter ja. og råbt luder for det har vi to navngivende kilder der siger og det vil vi godt skrive, men så at ligesom tydeligere at det er noget som kilderne siger og at vi ikke tager ejerskab på det. Hvis men, man læser historien, synes jeg det er meget klart, men overskriften vil jeg godt læne. Men have lade lad man så lige spørge i i forlængelse af det, fordi den artikel der står på alt nu, ja. der står jo stadig ja. mønt ikke i flertal, ja. men, men i ental i overskriften. Ja. Er du Jakob Melsen, sikker på, at der blev kastet med mønter på Ørested Gymnasium? Nej, jeg var der ikke, og jeg kan ikke vide det, nej. Hvorfor står det så stadig i overskriften? Jamen, det står der, fordi vi har to navngivende kilder, der siger, at det var noget af det, de oplevede i den der meget øh, voldsomme situation, som opstår, øh, da Margrethe, Margrethe Rigsager er på vej fra et møde til et andet. Men igen, det havde været rigtigt i overskriften og have afsender på og sige, det er der nogen, der siger, og når vi så ikke har ændret det nu, er det måske, fordi nu er vi tre dage henne, så nu begynder det måske at blive lidt øh, at blive lidt, øh, lidt, øh, lidt underligt og blive ved med at ændre overskriften frem og tilbage, men, men jeg vil godt lægge mig fladt ned i forhold til overskriften og sige, at det havde været mere rigtigt, hvis der havde været afsender på i den overskrift. Men at det har været, der har været voldsomme diskussioner, lige præcis den her artikel på sociale medier, kan, ja. man, kan man roligt ja. Ja. sige. Og et af, en af de kritikpunkter, der er blevet rejst, altså der har været mange, men et andet har været, at uh, der er vist kun én person, der angiveligt har råbt luder efter, efter ministeren, ja. øh, og ikke som et ellers ville forledes til at kunne tro, at det var mange ud af overskriften og dømme. Men også i forhold til det her myndkast, jamen der er der flere, der spørger, hvorfor, hvorfor har I ikke spurgt eleverne? Hvorfor går man ikke ud og hører ja, den anden det, part i forhold det, til en, en relativt ja. alvorlig anklage? Ja. Men den kritik, øh, altså det kan jeg godt forstå man spørger om, men det, det synes jeg egentlig ikke er en fejl. Altså, det der sker, det er, at vi torsdag aften taler først med en person, ministerens personlige rådgiver, som, som vælger at sige, at jeg vil godt tale om citat til det her, fordi det har været så grænseoverskridende, og som så fortæller, at der er sket denne her situation, blev så utrygt, i de, de måtte forlade det, og som en del af det fortæller han så det, som vi tager op i overskriften, at han oplevede, at der blev kastet mønter efter dem, og at der var nogen, der råbte lyd efter ministeren. Der var også andre ting, der samlet gjorde, at det var så utrygt. Bagefter interviewer vores journalist, journalist Katrine Lilleøre, og hun siger, det har vi tjekket på båndoptagelsen efterfølgende, hun siger også det her med mønter, uden at blive spurgt til det af vores journalist. Det er ikke vores journalist, der siger, oplevede du så også, at der blev kastet mønter? Hun siger det selv. Så vi har de her to navngivende kilder, som siger det. Og så ringer vores journalist til chefen for gymnasiet, som er rektor, og forelægger ham det. Og det han siger, det er, jamen, det har jeg godt hørt det der, det så jeg ikke selv, men det har jeg godt hørt nogen, der siger, og jeg beklager meget dybt episoden. Han kalder det fuldstændig grænseoverskridende opførsel, og har samme aften sendt en e-mail og undskyld over for ministeren. Og det opfatter jeg som den ansvarlige for gymnasiet, der bliver spurgt. Eleverne, det er jo en kæmpestor gruppe, jeg synes ikke, det er helt klart, hvem man skulle ringe til her. Jeg ved, at formand har været udtalt til senere, hun var ikke selv til stede. Øh, overhovedet, da det skete. Så jeg synes ikke, det er helt e enkelt at sige, at man lige skulle have ringet til nogle elever. Der synes jeg sådan set, at rektor, som den ansvarlige chef for gymnasiet, er den, der må stå på mål for, hvad det var, ministeren og hendes ledsager blev udsat for. Vi skal lige trække vores anden gæst her i studiet ind i debatten. Det er dig, Kåre traber Godt, Godt. Øh, Du er øh, advokat, men, men derudover er du også øh, medlem af vores repræsentation for Alternativet og kandider til også at og, blive og, og, og i Folketinget. Ja, det er mange titler. Det er mange titler, men, men men, men, men din adkomst i denne her historie er, at du har lavet et, et tweet ja. øh, på, ja, på Twitter selvfølgelig, hvor du skriver, Det er skræmmende, at DK-medier ikke forholdt sig mere kritisk til historien om vold mod minister på Ørested Gymnasium. Næsten alle medier fortalte ukritisk, at minister fik kastet mønter efter sig. Det var en and, måske en, fjer blev til fem høns. Ja, og det, jeg mener med det, det er jo, at nu sidder jeg jo også, jeg er måske også lidt, lidt farvet, eller hvad man kan sige, af, af opdragelse, fordi jeg er advokat. Og der har vi jo meget, meget stringente regler for, hvad man må sige, og hvad modparten må sige. Og der må jeg jo bare sige, at når jeg bruger ordet vold, så er det jo ikke, fordi jeg ved, om der er vold. Det er bare det, at et mønkast eller mønter det er efter straffelovens øh, regler, en mulig overtrædelse Og der skal man jo passe rigtig meget på, før man kommer med den slags postulater. Og der siger jeg så bare, hvem er det, der kommer med det? Og hvis det er et medie, uanset om det er hos altinget eller det er hos andre, så skal man være ret sikker i sin sag. For det kan faktisk ikke blot være injuerende. Det er faktisk en helt anden straffelovs-overtrædelse, øh, der kan ligge i det her. Og det er derfor, jeg siger, punkt et, pas nu på, hvad man kommer med af beskyldninger. Men der er jo to andre aspekter, som jeg synes øh, lige umiddelbart er vigtigere. Og det ene er, hvad er det medierne øh, for tiden øh, har gang i, i den form, at de har jo et kæmpe ansvar for at formidle information. Og det skal være lødigt, det skal være ordentligt. Man skal søge kildekritik og spørge modparten, ligesom vi skal som advokater. Men der er den næste ting, og det er jo, at vi er lige på vej ind i et valg lige nu. Og der har vi jo altså en flok politikere, om Rizsager er en politiker, der kommer ud, der er rigtig meget opmærksomhed på den slags ting. Og der skal man være ekstraordinært opmærksom på, hvad der sker derude. Ja, og jeg Nielsen, jeg har da hørt dig mange gange være vældig på mærkerne i forhold til fake news, altså advaret mod truslen for at blive brugt som medier i en politisk sammenhæng. Er det pr ikke præcis mm. det, du gør dig skyldig i her? Ej, altså at blive sige, udnyttet ja, til, til fake news? Ja, Nej, det synes jeg bestemt ikke. Men jeg, jeg forstår godt, hvad, hvad Kåre siger, men, men, øh, men, øh, men jeg synes, at den anden del af det, den der med, hvor man ligesom antyder, om det her det er nogen, der har haft en politisk dagsorden, der må jeg sige... At, og det har jeg også set på, på, på sociale medier, at rigtig mange har været ude ligesom at sige, at, at det er nogle parter i en sag. Nu har jeg hørt den ene part, de skal også høre den anden part, men i det, i det her forløb, der opfatter jeg egentlig ikke ministerens rådgiver og, øh, og Katrine Lilløre som parter. I den forstand, der er de nogen, der har været udsat for noget, og som vi interviewer. Og i den situation, der er det jo klart, der er det jo en vurdering journalistisk, om man tillægger det så meget troværdighed, at man vælger at bringe det. Vi har to kilder, der stiller sig frem med navn. Det vil ikke være omkostningsfrit for dem, hvis det viser sig, hvis det skulle blive afsløret, at det var en løgn, de havde siddet aftalt i et kælderlokale. Nu går vi ud og siger, at der blev kastet mønter efter os, selvom det ikke passede. Vi vil i hvert fald gerne skrive historien, hvis det skulle vise sig. Men det samlede billede af, det er to kilder, der siger det med navn, at den ene kilde kender vores journalist rigtig godt og har, det ved du også, Henrik, fra Christiansborg, sådan er det på Christiansborg, når man har har omgået kilder igennem længere stykke tid, så ved man godt, hvilke kilder man kan stole på, og hvilke kilder, der nogle gange kommer til at løbe med en halv sandhed. Her er der tale om, at vi i det samlede billede vurderer, at det er troværdigt. Vi... vi vi tror, at de faktisk har oplevet det sådan, som de siger det, og det vælger vi at viderebringe. Selvfølgelig også, især fordi de stiller sig frem med navn, havde det været anonymt, havde det været noget helt andet. Og vi hører rektor som chef for gymnasiet. Så jeg opfatter det ikke, og det synes jeg er meget kedeligt, hvis man begynder at gøre det til det, Kåre, må jeg sige. Gør det her til et politisk spil? Jeg opfatter det som et kontroversielt forløb, og det er et kontroversielt forløb, hvis en minister bliver sat i en situation, hvor hun føler, at hun er truet, Og det beskriver vi, Kåre din, jeg, jeg er lidt svært ved at se, hvad din angreb også er, inden det, som Jakob Nielsen siger. Grundlæggende set så er det her jo en helt straight-up nyhedshistorie. Der er to kilder, der beskriver det samme. Det er jo normalt, sådan, ligesom den gulrandede standard for hvornår man kan tillade sig at bringe noget i pressen. De fortæller samstemmende det her. Man kan sige, at der er ikke nogen konkrete injurier, for der er ikke nogen, nogen navngivende elever, der bliver beskyldt for noget som helst. Der hvad skulle man konkret, som Jakob Nielsen men snart det, siger Men det, er, det, er, det jeg siger her, det er jo også. at Jeg er ret sikker på, at der ikke sidder nogen over os bevidst sender fake news sted aldrig i livet. fordi jeg holder meget af jeres medie og jeg den også at følge med i presselogen om søndagen, hvor man diskuterer de her ting, og den har jo netop også været oppe i den her weekend, hvor alle lægger sig fladt ned og siger, hov, vi gik nok for langt. Fordi det her, det handler jo også om, at man måske lidt, lidt uvidende eller andet kommer til at viderebringe de her. Fordi jeg er helt sikker på, at der ikke var noget ærne her, andet end at man bare gerne ville viderebringe fakta. Problemet er her at hvis man pludselig begynder at viderebringe en mulig faktor, hvis nu de bare har bare råbt nogle, nogle nedværdige ord eller noget andet der, så kan det man godt skrive, at der var rygter og andet. Og jeg tror også, du startede udsendelsen af med at sige, at jeg havde håbet, vi vi ligesom havde skrevet, at der var der var rygter om eller andet. men der altså, er ikke rygter, tror, det var en, der er beskyldninger. Ja, beskyldninger om det er jo. Med at, Nej, det, med, det, jo, men det, det vil jeg bare sige, der er rigtig. rigtig vigtigt her, for det vigtige er jo også, at nu ser vi i hvert fald, at en, en af tilrettelserne er, at man så en mønt falde, der er virkelig langt fra, at ordvalget i en overskrift til, at der er muligt at kaste med mønter, og der satte jeg ind, der ordet muligt den. det var heller ikke en del af overskriften, til nu, at man så en mønt falde. Der vil jeg sige, altså både jeg som advokat, men også som medierne normalt, synes jeg, bærer et rigtig godt prioritet, at de er ordentlige, og de undersøger sagerne. Det er også der derfor, man sige, ikke har uh. en tradition for fake news i Danmark overhovedet. Og der ja. mener jeg bare, at vi skal råbe vagt i gevær, og der er det her et rigtig godt eksempel for, at vi i en tid, som det her, som ikke bare er denne her sag her, men i rigtig mange andre sager, lige skal være lidt opmærksomme, og måske høre en ekstra part, før man går ud. Specielt 60 dage før et valg. Men hvorfor, jeg, medsen, skulle det her gå så hurtigt? Altså, hvorfor ikke vente med at publicere artiklen på altinget, indtil at I havde fået hørt dem, der nu mm. så tvivl om... Øh, oplysning om, hvor vi kan give med mønter. Det kan man jo sige, det, fordi dem, der står i tvivl om det, det er jo nogen, der er dukket op på Facebook efterfølgende, og som er kendetegnet ved, at ingen af dem var der selv. Altså, dem, der skrev allermest om det på Facebook, er jo nogen, som overhovedet ikke var der selv, og som nu mener, at de lige præcis ved, hvad der skete, og der i hvert fald ikke blev kastet mønter. Men det var jo jeg siger ja, ikke, og jeg ved det heller ikke. Men grunden til, at vi ikke ventede, fordi vi har sådan set ikke noget, noget, noget stor ambition om, vi altid skal være de første eller de hurtigste, det er ikke lige vores DNA. Men vi bringer den jo, fordi vi synes, historien er klar fordi at vi har den fornødne vi, dokumentation til at bringe den her historie igen jeg kunne ønske mig at rubrikken var anderledes men hvis man læser ned i historien så synes jeg også at går i forhold til hvad er det vi viderebringer synes vi beskrev utrolig nøktant og godt hvad det er de har oplevet hvad det er de siger Øh, og, og det bliver fremlagt stille og roligt, så kan du have ret i, at så eksplodere det på sociale medier, og det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til eller gøre ved, fordi sådan er vores tid lidt, både at medierne overtager hinandens historier uden selv at tjekke, og politikerne går amok på sociale men det er derfor, medier. Så jeg har at et tjekket ansvar, Det er derfor, I som, og, der, og så vil jeg godt sige, at det kan være en rigtig utaknemmelig opgave for jer. Det er jeg helt med på, at både Facebook og Twitter og alle mulige andre er nogle aggressive medier, men derfor er det også bare det, jeg siger, så bør vi i hvert fald i denne her tid, måske bare lige en fem års tid indtil der kommer mere ro på, og alle vender sig til, at der er så meget at man simpelthen tager en ekstra sikring før man går i den vej. Men, fordi det mener jeg, jeg ville være anstændige. Men, men, men Kåre, rent lavpraktisk, altså man kan sige som, som nævnt, der er to kilder her, der siger, der bliver kastet med mønter. Den ene af dem holder i hvert fald fast med, så vidt jeg har forstået, at der var mønkkastet involveret. Er det ikke relevant at rapportere, at det, det er den det oplevelse, er som de har haft i den her sammenhæng det synes jeg sådan det kan være rigtig fint, at man øh, fortæller at der er noget her, men så burde der ligesom stå, der var personer til stede, som mente, at der var sket det her. Øh, vi undersøger sagen, vi, har, vi søger nu sådan og, sådan og sådan, eller nogen har valgt ikke at udtale sig. Eller et eller andet. Så man også ud fra, hvis man vil ønske at bringe artiklen, før man har hørt kilderne, så skriver man, at vi prøver at få de her ting øh, hvad er det, oplyst nærmere. Og det mangler jeg ligesom lidt i sådan en situation her. Og så handler det også om overskriften. Og det er jo meget tit det, medierne kører med for tiden. Og det er ikke en kritik af dig som medie. Det er måske også fordi, brugerne er blevet nogle headline-læsere. Og det må man jo bare tage bestik af, at mediebilledet er sådan. Og det er derfor, jeg bare lige siger et skridt tilbage. Få en anstændighed i det. Få en ordentlighed i det. Hvilket det er normalt. Ja, fordi det, jeg skal rose til daglig, jeg synes, at de danske medier gør så umage. Jeg ja, Nielsen, det kan godt være, at det er en lidt uh, langhåret diskussion, men nu er det jo, det må vi også gerne være i, i det her program. Altså, du henviser til ministerens spindoktor. du henviser til Katrine Lillør, som, som kilderne til det her, men, men, men er det, og nu kommer det langhåret ind, er det partskilder eller erfaringskilder? Fordi man kunne godt argumentere for, at ser. Ministeren spændokter, kunne have en interesse i at tale dramatikken lidt op her, fordi jo mere ministeren blev, blev i gås angrebet, desto bedre er historien for hende, desto større vil farvelsen blive. Ja, det, det kan man måske godt, og jeg kan godt se på sociale medier, at mange tillægger, både Mariette Rissager og hendes, øh, hendes rådgiver, de motiver. Altså, der har det været vores journalistiske vurdering, at, at, at, at det har ikke været det, det handler om. Øh, men, men det kan jeg jo ikke føre bevis for. Men altså, der, der, der, der foregår jamen, så er jo inden med det der med erfaringskilder eller jamen, jamen, Jeg får svar på det. Jeg, jeg, ja. mener, jeg mener jo, at de, er, at, de er, at de er erfaringskilder her. Altså, jeg opfatter det ikke som et politisk budskab, de kommer ud med. Men jeg kan godt forstå, hvor det opstår, fordi vi har haft sager. For eksempel med, har vi haft Støjberg, der sad en biograf og skrev på Facebook bagefter, at nu var der blevet kastet popcorn efter hende. Altså, vi har det der med, at politikere og nogle politikere er blevet meget dygtige også til... At bruge sociale medier, og nogle gange også etablerede medier, til at piske en stemning op omkring, at de selv er blevet udsat for et eller andet, hvor man måske kan spørge, okay, hvor voldsomt var det egentlig, og var det mest noget, du lavede for at piske en stemning Præcis. op? Så jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra, men det har så været vores journalistiske vurdering i denne her sag, at at det ikke var sådan en sag, at det tværtimod var tale om en gruppe mennesker, ministeren og hendes ledsager, som jo bestod af flere mennesker, vi har også snakket med nogen, som ikke er citeret i, i artiklen, at, at, at de kom rystet ud fra den her begivenhed. Og vi er selvfølgelig blevet bekræftet i den opfattelse af, at rektor kalder det fuldstændig grænseoverskridende opførsel, at han sender en undskyldning til ministeren samme aften osv. Så, videre, så, videre. så vi, vi, vi har sådan set følt, at det her det var ikke var nogle partskilder, der var ude nogen nogle andre til, men at det var nogle erfaringskilder, der havde været ude for noget, de opfattede som grænseoverskridende og fortalt om det et eller andet sted. Er der ikke også en vis politisk partiskhed i den kritik, der er blevet rejst af den her historie? Vi må jo konstatere, at en meget stor del af de mennesker som har været ude at kritisere den her historie af folk, der som der selv, panille Skipper også, er politiske modstandere af alt, hvad, hvad med retterisager står for, og som nu hæfter sig ved nogle, kunne man måske sige, mindre år, altså spørgsmål mm. i forhold til den historie, uden at fokusere på, at der faktisk er nogle mennesker, der er gået dybt røstet væk fra et gymnasium, hvor de ikke har været i stand til at holde en dialog om demokratisk dannelse, og så er der så også folk, som de fejrer, at det, uh, Der er rigtig det mange, der på det. Og det er jeg helt enig med dig i. Hvis du lægger mærke til mit tweet, så går jeg heller ikke efter personen i den her situation her. Det øver jeg mig rigtig meget i. Det kan sagtens gå galt en gang men Jeg siger blot, at det gælder netop ikke om at tage fat i personen, tage bolden og gå videre. Og det er også derfor, at jeg her, i det her tilfælde her siger, jamen, vi bliver nødt til at diskutere, hvad det er, der er indhold i artiklerne. Og man kan jo også godt se i presselogen, det var også en bred pressestand, fordi der var mange, der brugte jeres artikel og gik videre med den. Så kommer fjernerne pludselig på hønsene, og hvor alle simpelthen nærmest lagde sig ned og sagde, det var så søndag eftermiddag, eller hvornår det nu var, at sagde, det er rigtigt, det var en ups det her, vi gik for langt i det her. Men jeg er helt enig med dig i, der er også masser af politikere, de har bare ikke en et ansvar over for øh, befolkningen som medie, altså som professionelle medie, men de kan have et ansvar som politikere. Jakob men de her, her til, til, til sidst, altså nu har du øh, erkendt, at rubrikken var trukket måske lige lovlig skarpt op, se, selv efter at den blev modificeret. Men er der alligevel noget i det her forløb, som du ud over det med rubrikken har lært? Altså, man kan vel ikke laste jer for, hvad der sker ude på de sociale medier, eller hvad? Mm. Nej, nej, men ja, på den måde, på den måde er jeg sådan set enig med Kåre i, at, at, at, at vi har et, et, et, et, et måske nærmest øget ansvar i forhold til, hvad vi plejer at have, fordi vi alle sammen godt ved, at det fungerer, som det gør, og fordi vi godt ved, at politikere, og det gælder både til højre og venstre, jo i hvert fald ikke påtager sig det ansvar og modererer noget som helst eller tager nogen forbehold, den kører bare af, og derfor skal man selvfølgelig tænke sig om i forhold til, hvad man sender ud i virkeligheden. Men i forhold til den konkrete sag, og det er virkelig ikke for at bare gå i forsvarsposition, der synes jeg jo faktisk ikke det er tale om fjerde der bliver til fem høns, men måske nærmere de fem høns, som nogen prøvede at reducere til nogle fjerde, fordi at at det starter med det her møntkast, som jeg stadig overhovedet ikke mener af at, at, at, at stadfæstet, at det ikke fandt sted. At, at det, det lader i hvert fald til, at der er nogle kilder, der meget insisterer på, at der blev kastet noget imod dem, hvad der er grænseoverskridende i sig selv. Men at det i det hele taget var en meget voldsom situation, og nu på grund af diskussionen om møntkast eller ej, så er det ligesom om nogen, der vil prøve at få det til at gå helt væk, som om det nærmest ikke har fundet sted. Og jeg synes, der var en relevant diskussion om, om et et banalt gymnasiebesøg skal blive til en så utryg oplevelse, at man er nødt til at gå. Og det synes jeg faktisk er, er vigtigt, uanset det andet. Og på den måde, for at svare på de spørgsmål, ja, så har vi lært at være endnu mere præcise i vores kommunikation i fremtiden, også i vores rubrikker. Jacob Nielsen, chefredaktør for Altinget og Kåre op advokat og kandidat for andet. tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Du lytter til Radio 247. Og fra en shitstorm på de sociale medier til en anden, der virkelig rasede i den forgangne uge. For hvordan er det nu med de der trafikløse? Skal de være kønsneutrale? Det var noget, som, som vi begge to øh, har gået og gjort os lidt mundt over ude på de sociale medier. Ja, Henrik. vi kunne ikke, nogen af os, rigtig modstå fristelsen. Jeg skrev for eksempel følgende på Twitter... I forvejen er det kuk-kuk, at typer fra Alternativet og de Radikale ved ændre lyssignaler, så binære kønsidentiteter også bliver repræsenteret ved fodgængerovergangene. Men at små og grønne, røde figurer nu udnævnes til rollemodeller, det er helt uden for kategori. Bizarrt, skrev jeg altså på. Twitter inden for gang uge. Kristoffer Røhl, du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for øh, Det Radikale Venstre, og, og jeg må jo blankt erkende, at, at du faktisk var genstand for, for min mund, og mit forsøg på at være mund, der her i mit tweet ramte jeg og mange andre fuldstændig ved siden af. Jamen, jeg tror, jeg tror når vi tager den her øh, diskussion, som, som er kørt, så det, jeg tror, der vi i høj grad har manglet, det er, det er proportionerne i øh, debatten som jo starter som en, en, en forsøg på Christi Dagblad, og der er måske et lille brød allerede blevet slået for stort op. Så mangler der også en, en vigtig pointe i, at det er jo ikke fordi, at vi mener, at der skal bruges flere penge på, at vi nu ændrer alle lyskryds i København. Men min kommentar, øh, som også er titør i Christi Dagblad, var, det vil være oplagt at kigge på, øh, for eksempel frem mod øh, World Pride, når vi alligevel skifter trafiklysene ud. Så, så jeg mener, også med dit opslag og alle andre steder i de medier, som så efterfølgende tog dem, at man slog et, et, et alt for lille brød op til noget, der, der slet ikke behøvede at blive så stort og voldsomt. Men det er jo noget, noget, det det noget med noget prioritering i forskellige aviser. Sådan noget. Men lad os lige få én ting helt på plads, Kristoffer Røl. Du er i Kristi Dagblad, citeret for følgende... Det er en spændende udvikling, at flere byer nu har lyssignaler, som ikke blot er mand-kvinde, og det er helt oplagt idé for København, så alle kan føle sig respekteret og have rollemodeller i det offentlige rum. Det var, hvad du sagde, ikke? Jo, og det er egentlig, altså det vil jeg også gerne stå, stå fast på, at, at min holdning er, at vi skal tænke over, hvad nogle symboler øh, vi putter op øh, rundt omkring. Der er ikke, det er ikke længe siden, vi har en diskussion om, om den råbende kvinde med barnet i, i DSB-togene, øh, som også øh, skabte en. En stor debat. Og jeg mener faktisk, og det mener jeg som politiker, at man godt kan tænke over, hvad det er, vi sætter op øh, rundt omkring. Og det gør jeg også i det her spørgsmål her. Men det, det, som, mange, det som mange jo gjorde sig lidt lyst over, ly, lystige over, det var jo blandt andet, at du udnævnte de her lyskryds til at være rollemodeller. Altså, er det ikke bare det, man må finde sig i, når man melder sig ind i en offentlig debat? Altså, det er der specielt, at en politiker betegner lyskryds som værende rollemodeller. Rollemodeller et ja, måske et voldsomt ord, men det er jo et, altså, som jeg vi som gerne vil sige er, at det er jo nogle symboler, vi sætter op. Øh, betyder er de symboler så en rollemodel? Ja, nej, det kan vi diskutere øh, frem og tilbage. Jeg tror, det betyder noget, hvad vi sætter op af øh, symboler rundt omkring i bybilledet. Og, og også et spørgsmål omkring øh, lyskryds. Og derfor så mener jeg faktisk, som jeg gør på det her spørgsmål. Men, men, men det er vel legitim nok nyhed, som Christi Dagblad og flere andre medier kørt med, at jamen, i den bedste af alle verdener, så vil du jo gerne have udskiftet de her små piktogram -ikoner. Og jeg ved, at i, i Aarhus Kommune, jamen, der er det også noget, man skal kigge på. Jeg tror, det er i en, en råd for mangfoldighed eller noget lignende under byrådet. Så jeg mener, der er vel en, en helt legitim historie, som, som folk kan tage afsæt i. Der er nogle politikere, der gerne vil have ændret de her små figurer. Og se, det er faktisk her, hvor det var lidt interessant. Øh, for hvad er det, hele historien den kommer af? Øh, for mit vedkommende, så var det en opringning fra, fra Kastelig Dagblad, øh, som spurgte, hvad er spørgsmålet. Jeg skal ærligt indrømme, at det er ikke noget, jeg sådan, har tænkt mere over, øh, end da jeg blev ringet op fra, fra Kastelig Dagblad. Og så vidt jeg orienteret så har Francisca, som er den anden en nederland Københavns øh, borgerinstation, der bliver spurgt heller ikke rejse sagen eller tænk nærmere over det, før vi bliver ringet op af en fra. Og Christi Dagblad er der gerne vil, vil spørge, hvad vi mener om det her. Så der er ikke en sag eller en historie før det øjeblik, hvor Christi Dagblad ringer til os øh, og spørger, hvad vi mener om det. Ligesom det, efter min bedste overvisning i hvert fald, heller ikke er blevet rejst i Aarhus så efter, vi blev ringet op på det her spørgsmål. Men, men, men nu er det jo ubestridt, at det, du har sagt til Christi Dagblad, nemlig at det er en spændende udvikling, du synes, det er en oplagt idé, og det er øvrigt udgør rollemodeller. Jamen, det er sagt, øh, så kan det godt være, at det ikke var noget, du havde tænkt på før, men nu er det sagt, og så, jeg har stadigvæk lidt svært ved at forstå, hvor i består problemet så i, at Christi Dagblad vælger at sige, der er en politiker, der mener sådan og sådan, se her. Jeg tror, jeg tror, det der så er det interessante, det er så hele vinklingen, hvor man siger, det er på dagsordenen i flere byråd i Danmark. Jeg spørgsmål om flere byråd, det er Aarhus og København, som vi har snakket med. Derudover er det ikke på dagsordenen mere end i det tilfælde eller det øjeblik, hvor de har ringet til os og spurgt, er det noget, vi kigger på? Og der siger jeg jo, som, som du også citerer, det vil være oplagt at kigge på. Men er det så noget, som I kunne finde på at kigge på, altså rejse som en sag i, i borgerrepræsentationen, når, når man kan sige, at du, du selv siger, at det er oplagt at kigge på? <laughs> altså, jeg skal ærligt indrømme, efter den seneste uges debat, hvor mange har gjort sig, også jeg inklusive har gjort sig morsomme på den her historie her, så tror jeg, den at den får en, en del modvind, øh, hvis man begynder at, at rejse den i i borgerhåndtationen. Så, så jeg tror, at, og så mange andre er jo også pointeret, at der er mange vigtigere sager, øh, som man skal bruge sin politiske energi på. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det er den, der ligger øverst øh, på, på hylden hos mig. Men, men, men, men hvis vi skal prøve at være sådan lidt konkret, hvad er det, du mener? Altså, hvad, hvad er det, der er gået galt i, i, i mediehåndteringen af det her? Altså, har Christi Dagbladet konkret gjort noget forkert, eller hvad er det, mediekritikken fra din side består i? Jamen, jeg synes jeg synes... Dels, øh, dels den her vinkling, øh, der siger, at den er på dagsordenen i, i flere byråder. Det kan man sige, at ja, det er den jo i, i det øjeblik, hvor Christi dagblad ringer til os. At noget politikerne selv øh, sætter for os på, på ønskelisten, ikke nødvendigvis. Så putter man det på som en forside i en avis. Øh, er den en forside værdig? Det ved jeg ikke, som sagt, fordi historien selv er blevet, blevet kommet til verden fra journalisterne på Christi dagblad. Øhm, og derfra, jamen, så tager det jo fart, øh, da, da resten af medieværden tager den. Og så kan man sige, så det er det jo ikke kun Christi Dagbladet, den handler om, øh, og, og, og det synes jeg egentlig også er en væsentlig pointe. Det er jo noget, vi ser øh, ske alle mulige steder. Det er andre aviser, der jo også bare tager den her historie og griber den op. Og efterfølgende snakker jeg jo også med blandt andet til radio, for netop at, at prøve lige at nyorientere lidt, hvad var det egentlig, det her, det gik ud på. Men, men er, det en, er det en fejl, at, at medier generelt øh, tager det øh, alvorligt, hvad politikere mener er oplagt at gøre? <laughs> Nej, men, men man kan sige, at samme dag som den her historie kørte, der havde vores socialborgmester på Rådhuset et udspil på billige boliger til København. Det var en sag, som vi politikere selv var dybt optaget af, og vi syntes var vildt vigtigt at få kommunikeret ud. Den var der også nævnt på diverse medier. Var det en på en avis? Nej, det var den ikke. Hvorfor var den egentlig ikke det? Fordi det er jo faktisk det, som vi politikere gerne ville have fremlagt, og det vi gerne ville have sat på dagsordnen. Øhm, som, som bare, bare lige her til sidst. Er det rigtigt forstået, at du har fået en mail fra Kris Dagblad, hvor du bliver bedt om at øh, bekræfte, at det her at det er det, du har sagt, og det er det, du bliver citeret for? Altså, jeg har stået ved de citater, som, som jeg har i, øh, i avisen, øh, og det har jeg bekræftet over for det, Marisa. Så, så, så selv efter du havde fået tænkt dig om, så, så var det præcis det, du gerne ville have ud, nemlig at det her det er et oplagt problem at gøre noget ved, og at de her lyskryds er at øh, betragte som rollemodeller? Altså, jeg talte selv med, med journalisten omkring det her, med, med økonomien bag det, og, og nævnte det også. Det var ikke med i de citater der, er det der er sådan en politisk vinkling af historien, og det skal jo være dem prit for. Christoffer Røhl, medlem af Københavns Borgerrepræsentation og genstand for en vis virak i den forgangne uge i forhold til lyskryds. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det lytter til Radio 24 /7. Mette Frederiksen har en kat. Det har hun underholdt om hos Anna Briand, der er en af landets mest populære influencer. Prøv bare at høre her. Jeg har lige fået en kattekilling. Hun vil egne sig rigtig godt. Ja, ved, at til... en skal have en YouTube panel. Hun vil, ja, vil egne sig. Ja, Hun er insta-working. Insta ja, ja, Ja, det her er sådan set mere end bare kuriøst og noget, der handler om øh, Mette Frederiksens kat. Det er også... Politisk markedsføring på et meget højt plan. Det mener i hvert fald chefredaktør og Lisbeth og hun bliver bakket op af en mand, der lever af at sælge ydelser for influencers, nemlig direktøren for Bloggers Delight, Henrik Axelbo. De to personer, altså Lisbeth og Henrik Axelbo, havde Mikkel Andersen og jeg i studiet lidt tidligere i dag. Lisbeth du foreser, at den forestående valgkamp vil adskille sig fra tidligere valgkampe. På i hvert fald et punkt. Ja, det handler om øh, brugen af influencers. Altså, at øh, politikerne øh, klistrer sig op af digitale berømtheder, øh, som har rigtig, rigtig mange følgere, og øh, som ikke nødvendigvis overhovedet er i nærheden af at øh, mene noget og synes noget om det konkrete parti, øh, eller den konkrete partileder, men hvor man taler om øh, Mette Frederiksens kat er Instagram-egnet, øh, eller øh, om, øh, om den ene eller den anden politiker nu Øh, synes noget om, øh, om skolesystemet eller sådan noget. Det, det, det er, det er hvad skal vi sige, jo ikke nyt, at man finder anbefalere. Øh, det har man gjort altid. Prøvet at få ambassadører til at tale for det pågældende parti eller partilederen. Men det, at man øh, køber sig ind på målgrupper øh, og personligheder, som ikke nødvendigvis overhovedet deler partiets øh, opfattelse og taler om valer og katte og alt muligt andet, øh, det, øh, det synes jeg er nyt. Hvorfor tror du, at politikerne gør det? Det gør de selvfølgelig, fordi det er måden at kommunikere til de unge på, øh, tror man. Øh, det er, øh, fordi de kommer i kontakt med langt flere, end øh, de traditionelle medier overhovedet har af øh, digitale følgere. Øh, nogle af de her øh, unge øh, folk på 19-20 år, de har jo øh, 160.000, 200.000, endnu flere, Øh, Følger og, øh, og de er i kontakt med en målgruppe, som politikerne har meget svært ved at nå øh, på den traditionelle vis. Men, men det er altså, at man klistrer sig op af, hvad skal vi sige, en digital berømthed, som ikke nødvendigvis er andet end en, øh, en platform. De tjener penge på det, det er det, de lever i, det er deres forretningsmodel. Og, og Henrik Axelbo, du er administrerende direktør i det, der hedder Bloggers Delight, og, og du har jo, man kan næsten sige, de her... Typer, som Lisbeth Knudsen beskriver her, altså de indflydelsesrige bloggere i din stald. Kan du genkende det, som Lisbeth Knudsen forudser? Altså, øh, vi blev stiftet i 2011 og har endnu ikke kørt nogen politiske kampagner hos os. Men det er ikke, fordi vi har et synspunkt om, at vi ikke vil. Æh, I 2011, hvor vi lige stiftede, da det første der var folketingsvalg der, der lavede vi sådan en oplysningskampagne øh, pro bono med bloggerne om man bare skulle huske at stemme. Så troede vi måske i 2015, at det ville komme, Øh, telefonerne ringede ikke, og, men jeg tror, at øh, Lisbeth er ret, når hun siger at her i 2019, og det kan vi jo allerede se med de par eksempler, der har været her øh, i starten af året, øh, der tror jeg, det bliver året, hvor... Ja, for det er det, vel ja. virkelig et par eksempler. Nu så jeg Julia Sofia øh, og hvad der ellers har været ude på øh, Europaturne med, med Morten Østergård og, og, og Mette Frederiksen, som Lisbeth også var inde på. Altså, det er jo helt tydeligt, at, at, at politikerne bruger det her. Øh, prøv tager smag ind i, i på, på hos blokkerets delatte. Altså, hvis der er et parti, der ringer til jer og siger, at vi kunne egentlig godt tænke os at ud, få udbredt det, det glade budskab. Hvad svarer I så til dem? men så svarer vi, at det vil vi i det som gerne selv, vi kan hjælpe dem med. Men at det jo kræver, at der er nogle influenter, som øh, har lyst til at deltage. Det er ligesom en grundforudsætning. Og, øh, og der kan man sige, jeg vil sige, at influenteren har mere tab end politikeren her fordi den her influent, som kan have måske 160.000 følgere, som vi lige har hørt, jamen, hvis de træder ved siden af, så får de det også at vide. Så hvis de lige pludselig laver noget, som er utroværdigt, eller deres følgere synes bliver forkøbt eller betalt, eller ikke synes, at det er troværdigt eller godt indhold, eller at de bliver ført bag lyset, at de lige pludselig skal blande sig i politik, jamen, så kan de jo rigtig meget tabe, de her influenter. Så derfor vil det være utrolig vigtigt, at man ligesom laver sådan en klar casting på, altså, er det en influent, der er helt med på at også tage de øretæver, der måtte være, ved man på en eller anden måde kan melde parti farve i en eller anden grad, eller ej? Så der skal jo være en eller anden, hvor det matcher personens grundholdninger, uden de nødvendigvis skal være dem, der står og siger, at jeg stemmer på Socialdemokratiet. Det skal du også. Men man kan sige, at hvis de er uenige i Socialdemokratiets politik, aldrig selv kunne drømme om at stemme på dem, så er det måske ikke lige præcis deres kanal, der skal være talerør til en, til en dialog med Mette Frederiksen. Lisbeth Knudsen, vi kan jo se, altså internationalt set, der plejer Danmark at være et par år efter de andre lande, og særligt naturligvis USA, i forhold til udviklingen inden for sociale medier og brugen af internet i valgkampe. Er der nogle eksempler på, at influencers har spillet større rolle i udlandet før? Influencers har spillet en, en stor rolle i forbindelse med en kampagne ved det amerikanske valg, hvor man faktisk aktiverede unge til at stemme. Altså det var en positiv kampagne for at gå hen og stemme, hvor influencers gik sammen, Uh, og det, det, uh, der er ikke lavet forskning på det nu, men, men uh, der er helt klart en opfaldelse af, at det har haft en effekt. Uh, altså når vi, når vi taler om den danske model her, så er det jo altså nu seks partier, som rent faktisk har været ude at bruge influencers. Det er uh, Venstre, det er Liberale Alliance, det er De Konservative, det er Socialdemokratiet, SF og De Radikale, uh, som på forskellige måder uh, har brugt uh, influencers i, i deres kampagner. Og, og øh, jeg, jeg synes, der er et spørgsmål her om troværdighed. Altså, de, øh, de køber sig ind til, hos nogen, som ikke nødvendigvis overhovedet deler partiets synspunkt, men som bare er en megafon ud til et publikum, man ellers ikke kan nå. Og det er selvfølgelig helt i overensstemmelse med markedsføringsreglerne, så er det markeret. Det er Socialdemokratiets også øh, senest her. Øh, så, så det er markeret, at man kan se, at det kommer fra Socialdemokratiet. Jeg tror bare, at det forsvinder. I mængden, altså, øh, og jeg tror ikke, at man er så opmærksom på, øh, at det er købt og betalt det her, og at influencerens er købt og betalt det her. Det har jeg pludselig med ret i. Altså, når, når følgerne til de her influencers læser de her anprisninger af, af den pågældende politiker, så, så er det vel de færreste trods alt, der ser den lille disclaimer der. Nej, det vil jeg jo nok, hvor øh, påstår det, det gør folk, og man kan sige, at følgerne er jo heller ikke dumme. Og man kan sige, at er jo, at du skal være, hvor forbrugerne er. Og om du skal sælge et produkt, øh, eller du skal have en oplysningskampagne, eller du er politiker, der skal sælge en politik og fat i vælgerne, så skal du være, hvor forbrugerne er. Og man kan sige, så, så længe, at, at det fremgår klart og tydeligt overholder loven, så ser jeg ikke, at der er sådan et, et, et, et etisk problem i det, øh, så længe, at, at, ligesom at vi følger på missen om, at det er, det er tydeligt markeret. Men det synes du, må, altså, om ikke et etisk problem, så dog sådan et, et, et, et folkeoplysningsproblem, eller hvad, et når man bare, om jeg så må sige, køber sig ind på berømtheden. Øhm, altså, øh, det, det, det, det, jeg tror ikke, der er noget lovgivningsmæssigt problem. Indtil videre er der ikke nogen af partierne, der har, øh, ikke har overholdt reglerne, som de er. Øhm, men der er et troværdighedsproblem omkring det her. Øhm, men hvorfor egentlig det? Altså politikere har jo til alle tider gerne ville mænge sig med populære personligheder. Altså, når der er finale i, i håndboldfinale, så har vi statsministeren stående, fordi han gerne vil fotograferes med de der håndboldspillere, og, og, og så videre, og så videre. Altså, er det ikke bare det, vi altid har set nu bare overført til en anden arena? Jo, her er det jo så et led i en politisk kampagne. Jamen, det er der vel også, når øh... Lars Mykke står sammen med håndboldverdensmesterne. Oh, det er jo sådan en almindelig vedligeholdelse af øh, profilen, at man gerne vil være sammen med nogle mennesker, der er populære, ikke? Øh, men, men, men jeg synes her, der, der, der, der tales jo om et ...et politisk budskab, øh, selvom det, der tales om det, uden at det sådan er på kristiansborsk, om jeg så må sige. Øh, også fordi man gerne vil ramme den her målgruppe, som er optaget måske, øh, som i øh, tilfældet med Frederiksen af øh, dyrevelfærd og valernes øh, overlevelse og sådan noget. Øh, men, men, men det er en, en måde at kommunikere politisk på, som er ny... Og, og som jeg synes, det er vigtigt, at vi som øh, medier øh, holder øje med. Altså, hvilken betydning for det, hvordan bliver det brugt, øh, og bliver øh, er der talt politik? En, en enkelt ting man måske også har hensyn til vores lyttere, som jeg har mistanke om er mere segmentet der ser deadlineer læser weekendavisen, end hænger ud på sociale medieprofiler. Det, det ved jeg ikke, at det, det er sagt uden, uden fordomme, men jeg tror ikke, at de følger så mange af de kan, kan vi få nogle eksempler på, hvad er det for en slags indhold, som er kommet via de seks kampagner, som du nævnte tidligere, Lisbeth? Altså, det er jo Mette Frederiksens kat, kunne jeg forstå. Ja, øh, den, nogle af de, den videoserie, som blev lavet, øh, som Mette Frederiksen har deltaget i, handlede om alt fra... Øh, om hendes kat var egnet til Instagram til om hun kunne lide valer og at hun delte øh, ønsket om øh, at beskytte valerne øh, med øh, den pågældende influencer. Øh, nogle af de andre har været øh, løbetur med statsministeren ligesom mange andre har været det det er der så også øh, en af de her influencers der har været øh, der har været mange forskellige typer af, af, øh, af, af brug af influencers øh, typisk på, øh, på Instagram og på YouTube jeg var bare nysgerrig. Altså, hvis man skal have en influencer til at forholde sig til, til Mette Frederiksens kat, hvad står det så i? Det kommer an, hvor mange følger hun har jo. <laughs> Æ, og man kan sige, jeg tror, at hvis man kigger på blandt andet Socialdemokratiets kampagne, det de har gjort der, det er jo, at de har taget influenceren sammen med Mette Frederiksen og udkommet med det på Socialdemokratiets kanaler, og faktisk ikke på influencerens kanaler. Men, men hun, hun, han... Gør det vel ikke gratis? Det gør de formentlig ikke, nej, for det er jo deres arbejde. Så ligesom hvis man hyrer et kommunikationsbureau til at hjælpe en med en marketingsopgave eller kommunikationsopgave, får de også penge for det. Og det gør influencerne også her, og de stiller jo kanal til rådighed, Hvad de har givet for det, det er svært at... Slag, slag på tasken. Jamen, det, det vil være et slag på tasken, fordi det kan koste alt fra 10.000 kroner til 100.000, eller altså... Eller mere, afhængig af, hvor, hvor meget de skal, skal bruge det her det her indhold, og hvor meget det skal udkomme særligt på, på influenternes egne kanaler. For det er jo, det er jo der, man kan sige, at der er jo en platform, hvor du kan nå de unge. 51 procent af alle uh, unge mellem 15 og 24 i Danmark er på Instagram hver eneste dag. Der er ikke særlig mange politikere, der har en Instagram-profil selv med mange følgere. Det vil sige, at de kan ikke sidde, ligesom de har kunnet på Facebook ved sidste valg for fire år siden. Fire år er ja, lang tid i den her verden. Der er sket rigtig meget. Instagram er en foretrukne platform for rigtig mange i den yngre befolkning, særligt kvinder. Og du kan simpelthen ikke sidde som politiker der og kommunikere direkte med dine med med din følger, for du har ikke nogen derinde. Så det, du egentlig også køber adgang til, der kan jo være faktisk at få lov at tale på øh, den her persons influens-profil for at nå ud til de følgere, så i stedet for, at det er ikke er øh, influenten selv, der skal stå i lovpriser og fortælle om alle socialdemokratiets øh, mærkesager osv., men de giver sådan set bare taletid til øh, politikeren. Og det kan man jo også se som sådan en form for digital vælgermøde, hvor du rent faktisk møder de unge, hvor de unge er. De vil jo aldrig nogensinde møde op til et traditionelt vælgemøde, så på den måde er der, kan der jo også være noget demokratisk fint i det, at man faktisk får nogle folk i tale og til at interessere sig for politik, som ellers ikke vil gøre det. Også bare for at løfte valgprocenten generelt, men jo også give folk et bedre beslutningsgrundlag om alle omstændigheder. Og for nogle af det måske vigtigt, det her med valer, og det er jo så også det, politikerne har set, at de kan positionere sig og... Og, og få et ansigt på, og skabe en kendskabsgrad. Altså mange af de her følgere, de, de kan nok nævne navne på, på mange flere Instagrammer, end de kan på politikere, øh, og tit øh, for de mindre politisk interesserede, så er det de små ting, der afgør, hvor krydset mm. bliver sat. Og det kan måske lige være, hvem man har set havde en hyggelig snak med, en af dem man følger. Men Lisbe, det, det er vel et meget godt argument. Et eller andet sted, Instagram som det er en slags digitalt øh, forsamlingshus, hvor man lige pludselig kan engagere unge mennesker, som helst primært går op i make -up, dyr, mode og forskellige andre ting til at deltage i en demokratisk debat. Jamen, jeg står ikke og siger, at det er forkert og forfærdeligt og sådan noget. Jeg synes ikke, der er sådan en, det må også holdning i det, jeg i hvert fald prøver at komme frem med. Jeg siger bare, der er et troværdighedsspørgsmål her. Og partierne skal være åbne om, at man køber sig til den her digitale berømmelse, fordi man ikke selv har den i tilstrækkelig omfang, og så køber man sig ind på nogle af de kendte influencers. Som i mange tilfælde formentlig overhovedet ikke i nærheden af at dele præcis de politiske opfattelser, og som har det som forretning. Og det er bare den ærlighed, jeg gerne vil have frem. Det her er en business, mm. øh, og øh, politikerne køber sig ind på en forretningsmodel og en business, øh, som de her influencers har. Lisbeth Knudsen, øh, Henrik Axelbo, tusind tak, fordi I kiggede forbi Q&A og talte om det her jo spændende emne, og vi kommer givetvis til at høre endnu mere til det, når, når valgkampen øh, først kommer i gang. Tak skal jeg. Du lytter til Radio 24 -7. Partiet Claus Rieskær Pedersen kan blive tungen på vækstgående efter et kommende valg, og som bekendt så har partiformanden, der også hedder Claus Rieskær Pedersen, sit eget program her på Radio 247. 7 Og helt kort, kanalchef Jørgen Ramskov må Claus Rieskær agitere for sit partis politik som vært på Radio 247. Altså... Han må gerne tale om politik, men hvis du det kommer på, hvad du mener med agitere. Hvis han ligesom siger til en Lytter, Ej, hvor er jeg var glad for, at du ringer ind og spørger om det her, for det er lige det, mit parti også vil stemme for i Folketinget. Og, og sådan noget, så må han selvfølgelig ikke. Men hvis en lytter ringer ind og spørger, om Claus Risk er enig om, at der er problemer med klimaforandring, så må Claus Risk snakke med lytter om klimafandring. Lad os lige prøve at høre et klip her fra Risk fred den 1. marts. Men, altså, vi, men det ville jo egentlig være rare, hvis vi bare havde det sådan. At vi ud fra individuel vurdering, så konstaterer vi at vi i et samfund som det danske, der har vi jo altså x antal 100.000 ja. mennesker, som, som ja. vi ikke kan øh, som ikke vil være i stand til at klare sig selv. Og så ja, give ja. dem, dem en borgerløn. Det lyder jo trods ja. alt ja, ja. lidt ja. pænere. Øh, og uden ja. at man skal lave det her micromanagement, som koster milliarder. Altså, jeg kan ja. sige, at du kunne spare 5-7 milliarder, hvis du lavede ja. det latterlige system om. altså Jeg er ja. fuldstændig enig ja. med dig. Hvad siger vi, ramskov? Er det inden for rammerne, det ja, her? det der, synes jeg, er klart er inden for rammerne. Også hvis man hører lidt mere af indslaget, så snakker de jo faktisk også om, at han mener, man måske endda kan klare det her ved at bløde op på den øh, senior... Nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvad den hedder, men, men der findes jo allerede en ordning i dag, hvor man kan få tilkendt seniorpension, tror jeg, det hedder. Seniorførtidspension. Ja, senior så det her er efter min mening en helt almindelig snak inden for rammerne af, at der er en lytter, der ringer ind og brokker sig over, at, øh, at man skal igennem nogle meget, meget opslidende analyser af ude i kommunerne, om man er i stand til at passe et job eller ej, og så diskuterer de forskellige løsninger men, på men, det. Men, men, men, men, ja, men, men lad altså os lige holde hold fast i, at, at han faktisk går ind og siger direkte, at han synes borgerløn til nogle enkelte jamen det er en super, super god idé. At ja. altså, det samme har han, hans eget parti, jamen, det er det er en kan kandidat, om, men der går der ud og partier, siger... det der jo partier, der går ind for. Altså, og man prøver at høre, altså, jeg går ind for, at vi skyder også efter Gråsbu, øh, og ind mellem også med kanoner. Manden siger her, at borgerløn kan være en god idé. Hvis I tager et længere klip, så siger han faktisk også noget andet. Han siger, at det kan godt være den eksisterende løsning i dag i Folketinget. Godt. Manden må gerne tale om politik. Det, jeg øh, bruger som kriterie, så kan man være uenig eller ej. det er, manden sidder jo ikke og siger... Det er jeg glad for, at du spørger mig om. Hvis du stemmer på mig, så garanterer jeg dig for, at der kommer borgerløn. Ej, det er agitationen... ej, men det havde du vel heller ikke forestillet. Nej, han men, men agitation. Gå... man må jo godt sige, hvad han mener om det her, ligesom han må sige om andre ting. Det der er fuldstændig inden for skib. Så, så... så lige så snart, at, at risk her er tilpas subtil, og ikke sådan direkte siger, stem på mig, så, så er du sådan set fint med dig, Prøv at høre, det her er et emne, som der er en lytter, der ringer ind. Det er et fuldstændig almindeligt emne, som, som optager, mange, optager mange partier. Det er ikke et særligt øh, synspunkt, Riskærer har. Der er mange, der diskuterer borgerløn eller seniorordning. Jeg synes, det ligger inden for skiven. Der er, man, der er sikkert, altså det kan jeg da se i min mailbox, nogen, der er uenige med mig. For mig er det her, ligger det inden for skiven af, hvad Riskærer må, og jeg opfatter ikke, at det her er sådan. At, at, at det sikrer risk her over spærgrænsen. Det må jeg sige. At man må sige det er jo relevant nok øh, spørgsmål, og kontroversielt nok også til, at Berlin skal de et par dage senere, kører en, øh, en øh, historie, der hedder partiet Claus Rieskær, indføre borgerløn i Danmark på sin egen måde. Ja. Og der har partiformanden så altså siddet og agiteret for præcis det samme. Jeg tror, som tror, ikke? Er den ikke? Jeg tror faktisk, at de skriver det først, fordi... Jeg tror faktisk, skal skriver, at partiet Rieskæder vil indføre fordi det er blevet sagt i forbindelse med pressemøder, og så i fredags sidder Rieskæder så og snakker nej, om... De nej, nej, det er den første... Jeg er ret sikker på, at klippet er fra den 1. marts, øh, det vi hørte for lidt siden her. Og jeg troede faktisk, det var fra i fredags. Nej, nej, jeg nej, nej, programmet det er, hver fredag af ja. samme grund, og jeg stiller stort set også op her hver mandag. Ja, det, det, altså, det, det, det er, det, det er en genuropisk læske med din tid, Jørgen. Det skal vi ikke diskutere. Partiet går helt officielt ind for Borløn. Det er der andre partier i Danmark der gør. Uh, Rigskære, synes jeg her, ikke snakker om borgerløn på en måde, hvor folk tænker, hold dig op, vi må i boksen og huske, at det er Rigskære, vi skal stemme okay, på. Det, tror, du, tror du ikke, at dine lytter er begavet nok til at koble de to ting? Rigskære er det er rimelig velbelyst kandidat til Folketinget, ja. øh, og samtidig sidder han i et program og gør sig til talsmand for, for borgerlønens øh, herligheder. Jeg, altså, tror du ikke, folk også kan koble jo, de to jo, men jeg, jeg synes jo faktisk, det er det, jeg siger til jer, hvis man hører hele det her klip, hele den her samtale, så gør han sig jo i lige så høj grad til, til talsmand for, at hvis man kigger på, hvis man tager et kritisk eftersyn af senior- Førtidspensionsordningen, så kan den være lige så god. Lad os, men lad os prøve at høre... Så han snakker om ja. politik. Jeg anerkender, at i Rigskjærdsprogram, der bliver der, der, der lyttere, der ringer ind og snakker om politiske spørgsmål, og det har vi jo taget stilling til at sige, vi lytter det grundigt, og vi tager stilling til, at øh, om, om, om vi synes, det ligger ind for skiven. Der er et andet eksempel, som jeg ved, I kommer med. Det ligger Det for er skiven. faktisk det, det vi Godt. kommer med lige nu. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde ja. til introen, og det var i sidste udgave af Fredagsbarn. Og så I det med Tullefar og Værmund der, der, der debatterede det. Det gik da godt nok øh, for sig der og så sendt på tv, øh, så vi kunne sidde og føle det. Det var da meget, meget interessant, vi har nok sige. Men altså, øh, altså jeg må nok lige sige, der var lige et tidspunkt, hvor jeg måske altså kom lidt op på og stod, og sagde, nu løber det her Altså, nu løber det simpelthen løbstil. Og det var, øh, da, da Værmund vinder sig mod, mod, mod, mod Tullefar og siger, er du klar? Og Tullefaren bliver helt beflippet så man kan se, at han også vil slæbe sig. Er du klar? så, at altså, hun kunne frime vel til så altså springer hun på ham altså, where, where, where? Vi har jo set Værmund, øh, da hun skulle have tv-tid på fællesmøde over på Bornholm, står og snave med en tv-vært Jonathan Spang. Og så sad jeg og tænkte på, at hun bringer det simpelthen til den næste level. Er vi på vej til, at Værmund går over og overfanger Tullefar, jeg ja, Ramsgaard. Er det, radiovert eller øh, det der, der er du eller kandidat Det er der taler her? Det der er langt, år, øh, langt kendt. Det kendt den, og heldigvis er Riskær jo klog nok til lørdag morgen at gå og god sige, ikke min stil, det, det, det beklager jeg. Rigskær skal ikke sidde og vurdere andre partiledere. Det skal Men, han ikke bare lige overordnet spørger fordi ja, nu... Det var jeg rigtig... håber, det var svar nok. Ja, det ja, dur, ja, ja. <laughs> ja. Jo, men selvom jeg i virkeligheden har lidt vanske ved at se, hvorfor det så ikke duer, men, men det andet duer. Men lad nu det ligge. Det er godt, fordi tiden er ved så småt at løbe ud, kunne tænke mig at spørge dig om, fordi det er jo rigtigt, du er nærmest fast gæst herinde hver mandag. Hvorfor er det i Ramskov, at du gider den her diskussion, at du gider de der evige forsvar for, for Rigskær? Hvorfor har du ikke bare en gang for alle skåret igennem og sagt, det skaber simpelthen for meget uro? Vi lader det valg blive afvægtet, så ser vi, hvad der sker værter vi også skulle pilla og jeg faktisk synes det er interessant for den her radio at have værter der også er politisk aktive, politisk engageret og nogle af dem owner også så politisk engageret at de stiller op. Og det er jo et valg som jeg så må bære det tunge å hvor jeg så bærer. Og skulle besøge også være med. Ja ja, og det er jo så heldigvis jeg bor lige om hjørnet så det er fint nok. Men jeg vil gerne sige igen vi lytter faktisk det her, og vi diskuterer øh, det her, og jeg synes jo egentlig, at udover, at jeg synes, at, at riskers kommentar, det er næppe, bringer her mange stemmer, vil jeg tro, for det er med, med både dårlig humor, dårligt udført og underlagmålet. Så er det jo så trods alt et eksempel på, at manden også klar over, at det gik ikke. Han skal ikke kommentere på andre partileder. Han må gerne diskutere politik med de lytter, der ringer ind. Han må ikke agitere direkte. Okay, Sådan er det. Brams, og ja. nu vi har dig. Ja. Øh, så, så er vi jo, er jo mange... Så, ja, det er jo mandag. Øh, Så er vi jo mange, der har vores gang her på radio. Jeg tror også mange af lytterne, der er lidt interesseret i hører, hvornår der sker noget i sagen om, hvem der skal have lov til at føre denne her radiokanal videre. Er der nyt i den sag? Nej, det er der desværre ikke. Vi var jo mange, der havde regnet med, at der ville være nyt i den her sag i marts. Og nu er det jo den elfte, tror jeg, i dag. Og har du et bud på, hvorfor der ikke er nyt om de her udbudsmateriale? Jeg hører, øh, altså jeg hører i hvert fald, at, at, at forklaringen jo er, at man ikke er enig om udbudsmateriale. Altså, det er rækkefølgen, at der skal komme en bekendtgørelse, den er ikke klar. Og før der kommer en bekendtgørelse, som er lovgrundlagt, så kan det ikke laves udbudsmateriale. Så er der mange rygter om, hvorfor bekendtgørelsen ikke er klar. Men, øh, men det vil jeg afholde mig fra at spekulere på, nu har vi lige stået og snakket om hvordan man spekulerer og ikke spekulerer. Så det afholder jeg mig fra. Men det kan være, at så Mikkel, du og jeg skal øh, viderekolportere de der rygter, som jeg synes, vi direktørerne skal... <laughs> ikke Jeg synes, vi skal sætte en skilder på, og så øh, lad os øh, spekulere i vildskab det om øh, et par sekunder. Du lytter til Radio 24 Ja, Mikkel, det som øh, Ramsgaard jo ikke var så vild med at sige, men som vi godt kan sige, er, at der for øjeblikket kører nogle rygter om, at øh, Dansk Folkeparti, og her skal man altså, når vi siger Dansk Folkeparti, forstå det som partiets top, Christian Tulsendal og Peter Skorp faktisk forsøger at få mediefolidet tilbage fra i sommer genåbnet. Ja, og vi kan jo, altså for dem, der ikke er bekendt med det, så kan man sige, for den her lille radiostations øh, vedkommende, jamen, så betød medieforlidet jo oprindeligt, at 51 procent, sådan lå det i medieforlidet, mindst 51 procent skulle rykkes ud væk fra hovedstaden, mindst 110 km væk. I praksis gik de fleste ud fra, at det nok var til Aarhus. Så kom der et udkast nu, uden at blive alt for teknisk, et udkast til udbudsvilkår, altså det som dem, der gerne vil byde på den her sendefrekvens, de skulle forholde sig til, der var det blevet til 60 procent, der skulle flytte til Jylland. Det, som rygterne jo nu altså siger, det er jo så, at hvis det er rigtigt, at Christian Thulsendal vil have genåbnet medieforlid, der egentlig skulle have været klappet af, og så skal det være 80 procent, som rykker til Aarhus. Og der må man jo nok sige, tror jeg godt, vi kan sige, uden at spekulere alt for meget, at så vil det nok være usandsynligt, at de nuværende ejere, og det er jo altså Berlinske og Peoples Group, at de vil gå ind og byde... Ja, de på, ved, på vi, vi ved det er jo ikke definitivt, men, men, men, men det, som man jo ligesom kan forstå, når man spørger os lidt rundt, er, at der ligger en eller anden smertegrænse omkring 60 procent for de nuværende ejere. Og, og, og interessant er det jo, om... Øh, Christian Tulsendal, fordi der er jo tvivl om, at det er ham, der, der driver det her. Om han øh, vil kunne formå at, at overbevise regeringen om, at et ellers færdigforhandlet forlig, altså medieforlig, det skal genåbnes igen, på grund af en, en diskussion, nogen vil sige en, en, en, en meget sådan specifik diskussion om, nogle procentsatser i forhold til, hvor skal en radiostation udføre sit virke. Det er vel det nærmeste, Mikkel, vi kommer sådan et politisk chicken game, det vi, det vi oplever for øjeblikket, fordi hvis nu regeringen siger, at det kan, det kan du godt pakke sammen med Christian Tulsendal, vi har ikke tænkt os at genåbne det der fordi jamen så kan ultimativt en, en Christian Tulsendal jo sige, jamen fint, så falder hele forliget på, på gulvet han det vil han det. Er han i, i parat til det? Ja, det ved vi ikke endnu. Men, men det er altså en, en, en, den, den Christiansborg-udgaven af, hvem blinker først det her. Ja, det må man jo sige, og det virker også. også. Altså, det, det er jo meget interessant, hvad der så kommer til at ske med den, øh, den gode radio. Altså, hvem man næsten tilbage til at byde, hvis, øh, hvis det så ikke skulle gå hen og være øh, berlinske people School, ja, og man jyskynske jys jys jys jys jys jys jys medier er nok meget godt Jeg tror, at visen har vist også været Arvisen. op at vende. Visen.dk har været ja. op at vende. Men, men jeg tror bare, man skal sige, altså nu skal man jo alt det, vi sidder og taler om her, det skal man you tag med et passende mål af kildekritik, fordi vi begge henter en del af vores indkomst her på radion, det skal man selvfølgelig have med, og, og, og, og i forhold til Christian Tusindal, tror jeg ikke, at det gør nogen som helst forskel af typer, som du og jeg, eller Jarl Kortu, eller hvem det ellers måtte være, der, der problematiserer, at de nu vil flytte mere til provinsen, siger det, vi siger, fordi jeg tror snarere, at det ikke er Dansk Folkeparti siger, at hvis de der hovedstadstyper der uh, går rundt og siger den slags, jamen så er jeg på, på rette spor. Du tror grundlæggende set ikke, at det er noget, som holder Christian Tulsendal vågner om natten, at der sidder nogle urbanske københavnske journalister og græder over, at... er vi jo at... begge to oprindeligt for Aarhus, det kan være, at vi skal længere for... Christian Tulsendal om det, men, men det er rigtigt, vi har vores virke her i, i København. Og, det, der er min pointe, er, at, at det her er jo først og fremmest symbolpolitik fra Dansk Folkeparti's side, og, og jo flere københavnsbaserede journalister, der siger, at jamen, det er et kæmpe problem, hvis Radio 24 skal flyttes til provinsen, jo flere, der siger det, desto mere vil øh, Christian Tusendal kunne gå ud til sine vælgere og sige, kan I se, at de hylder, de skriger, de piver, når der er noget, der skal foregå i provinsen. Det er vist på tide, vi får gjort op med det her Københavneri. Så, så jeg tror, man må sige, at hvis man vil Radio 24 7 det bedste, og hvis man ønsker, at stationen skal forblive i hvert fald for delvis i, i hovedstaden, jamen så skal man bare typer som du og jeg holde helt lav profil. Men, men, men lad os prøve at høre, Henrik, altså umiddelbart, nu kan du så prøve at tage, tage din øh, politiske analytiker kasket på, sådan rent undtagelsesvis. Hvorfor er Christian Tulsendal blevet så sur på os? Er vi ikke... Øh... Jeg sidder her, jeg er sådan relativt Der har været et par enkelte andre. Jeg synes, da, jeg synes da ikke, det er fordi, det frem har været sådan den, øh, bortset naturligvis fra Lars Trier sådan den helt øh, rev røde rev revolutionære vangarde, der har præget stationen her. Jamen, jeg ved ikke, om, om han har noget specielt udstående med, med, med, med Radio 24-7. Jeg tror først og fremmest, at Christian Tulsendal ser det her som en relativt gratis måde at føre symbolpolitik på. Øh, vise sine vælgere, og dem er der jo altså flest af over i Jylland, at øh, han ikke øh, ligger under for sådan en, en københavner-logik. Øh, og det er klart, at altså, folk som du og jeg, der har vores gang her på radioen, og, og vores dedikerede lytter, hvis, for dem er det selvfølgelig en, en, en vigtig sag, men, men man skal jo ikke øh, tage fejl af, at så er den jo heller ikke vigtigere for de fleste vælgere, og, og det er derfor, jeg siger, at det er sådan set en, en, en meget, hvis man tager de analytikerbriller på, så er det sådan set et meget velvalgt sted at, at vise, at at øh, man ikke øh, helt har glemt, at man kæmper Jyllands sag. Og der er især i en tid, hvor, øh, det kunne vi se forleden, øh, da han var jo oppe mod Værmund, at, at, at han måske er lidt på, på retræten og lidt klemt øh, i det jyske, når så er det her måske ikke den værste sag at, at profilere sig på. Og mere... Ananas jeg, en juice om og med værter på Radio 24 og eventuelt Storkøbenhavnsk flæberi det får I ikke i den her omgang. Mit navn det er Mikkel Andersen i studiet var med mig var Henrik Quartz. Tak for at lytte med.